Det är jag som är Nelly, och det är jag som är Moa, och det här är i huvudet på Nemo. Okej, vänta då. Det är min? Men det är ju faktiskt Men, men, men, men Min fakt. Kolla, alla andra står där, förutom min. Hör du mig? Ja men vart nu? Hörru nu, nu. Nu i så här med grejer. Oh. Okej, okay, ska vi öppna de här då? Ja. Det vänta. Fall fail jag där. ska det bli till en ny grej. Det måste vi göra så här. Var gång öppna med en Red Bull <laughs> eller hur? Nej men det är ju bästa ljudet. Ja, det ju. I love it. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av i Huvudet, huvudet på, på Nemo. På Nemo. Ja, du. Hur är läget Nelly? Läget är bra. Det är måndag. Ja, det är måndag den 13 mars. Ja, och nu sitter här igen och snurrar på våra stolar. Ja, alltså förra året satt jag och snurrar på den där stolen hela, hela tiden. Ja. Mm. Mm. Hur lägger jag dig själv då, Larsson? Det är bra. Jag har varit lite extremt, eller lite, jag har varit jättetrött idag. Mm. Det gör jag med. Jag har gått och jaspat hela dagen typ. Jag bara, ja, vad ja. med mig? Mm. Det var jättekonstigt. Ja, men vissa, man har ju sådana dagar ibland. Ja. Ja, okej. Okay. Vad... Ja, vi tänkte göra så varje gång att vi ska ta upp vad har vi har gjort i helgen. Ja, vad har vi gjort i helgen? Förra du kan... gången börjar jag, så nu kan du få börja vad, vad du har gjort i helgen. Okej. Okay. Jag sa faktiskt så tänkte bara detta igår För jag är Nelly bara, nu måste vi tänka igenom så det blir bra så här. Mm. <laughs> så. Men ja, och då så ska jag säga att jag gjorde exakt samma sak som jag gjorde förra veckan i fredag. Va? <laughs> jag var hemma hos Eje. och så Nej, hade vi på lördag. Nej. Gjorde du, visst det? Nej. Gjorde du väl? Nej, det var fredag. Fredagen var du ju på, hos Leo. Alltså jag är så jävla dålig. Okay. Ja. Det är Samma, bra att jag har koll så, så, så bil, i alla fall. <laughs> <laughs> fall. Det var ju hemma hos Eja i fredagsdag. Och så tog vi drinken. Det är så himla kul för oh. Eja hade så här visat sina föräldrar avsnittet mm. när, vi, eh, när jag säger det. Jag bara, det är fredagsdrink. Och de bara, helt tror jag att vi är helt <laughs> typ, då är bara, Klockan 6 får inte ut annars. <laughs> Nej, men då var vi där. Jag var där eh, hela kvällen. Vi kollade film som vi gjorde men vi somnade under filmen. Vi äh, ja, jag bara vi ställde klockan. Vi båda var så skittrötta typ. Vi somnade under filmen. Jag vaknade så här 20:12, bara shit med buskår. Och så tog ähm, jag bussen hem. Så hemma skön sömn ska jag. Det var inte alls. Jag har fick jag fasta jättedolt den här helgen. Va? Nej, jag sov inte så bra. Eller jag sov bra överlag typ. Det ja, var inte jag det är inte jag. Ofta jag jag sov så dåligt. Dålig. Ja, och sen så upp klockan Nej, fan var det. Klockan 12? Eh, Nej, det var inte alls det. Klockan 10 gick upp och sen så var det jobb som stod på schemat. Just det. Och sen spelar du match direkt efter? Ja, mig. precis. spelar match och det gick väl sist och där. Vi spelade mot Ulsehamn. Men eh, de är ju duktiga. Ja. De har ju aldrig varit duktiga. Exakt. Så det var... Nu så nu, målar vi upp en bild av Ulsehamn. Ja, eller hur? Fast vi gör ju och säger faktiskt att de är bra. Ja, men de är duktiga. De är väldigt, väldigt duktiga. Så att, ja... Det blev jag lite där på eftermatchen där jag blev lite super med mig själv. Ja, Ville sluta fotboll. Ja, <laughs> typ. Men jag blir alltid så när jag blir sur. Ja. Och sen så åkte vi hem och då hade vi gäster. komde Marie Maria och Oskar och dera, eller deras eh, lilla dotter Lova. Jaha. <laughs> och, eh, och så var hem, Erik kom också. Så vi satt, det var jag, Max, Lova och Erik som satt och kollade Mello. Mm, mysigt ja för fråga, blir du nöjd med resultatet av en mm, alltså, har... Ja, helt okej. Alltså, mm. Jag tycker det är bra. Den är fett cool. Jag tror att den kan få mycket uppmärksamhet i, alltså, i Eurovision. Mm. Jag älskar ju numret. Alltså, jag, älskar jag tycker banden. det är så jävla coolt att han börjar där ja. bak. Liksom. Mm. Och så går han på bandet så här... Jag lovade, jag satt det bara, jag skulle så ramlat. Ah, ja, men gud, jag ja. Alltså, tänker hur nervös han måste vara alltså vart och sen gå på det där bandet och samtidigt eh, ja. vara i takt med de och andra fyra. Och sen byter ju de andra ja, de byter plats. Jag vet, jätte Och jag bara, oj, vad händer där? <laughs> eller hur? Jag tänker bara, tänk om då skulle man se sen någon ligga på golvet, typ så här, ja, bara ramla. Ja, det typ. måste ju ha hänt. Ja, ja, ja det tror jag verkligen. Ja. Tror jag tror att du inte gjorde det i finalen. Ja, eller hur? Mm. Vad gjorde du i söndags då? Ja, det var matchen då. Nej, det var, i, det var nej. matchen var på lön. Igår. Ja, då jobbar jag också. Mm. Um, hela dagen. Och sen åkte jag bara hem. Och uh, då fick mammas uh, syster kom på besök med min lilla kusin. Uh, och då så bara hängde vi och åt fika, massor av fika. Så det blev vi Nice. Ja. Väldigt lång en eh. lång helg som Ja, jag har gjort väldigt en ja, var du själv gjort det? Uh, i fredags gjorde jag jag övnade med mamma, mitt i Kina till Kina, och Ja, det var typ så här: vi skulle till ICA och hon ville till systemet. Så jag bara, ja, men vi tar Kina då. Mm. Desfört, dessfört, alltså, det är också för att mamma kommer från Kina. Så hon, är så här, hon tar ju chansen så fort hon får den till åkte till Kina. Kommer mamma från Kina? Ja, hon Va? kommer från Kina. ja Jaha, ja. Weird, jag vet. Mm. Mm. <clears throat> så det var väl vad jag gjorde fredag, Och sen fredag var jag bara hemma typ. Mm. Eh, <coughs> lördagen så pluggar jag en del så kom Rasmus till mig och sen åkte vi och hämtade Leo. Ja mamma och Rasmus gjorde den överraskning. Just det jag såg. Det. Ja, så kul. Vad var det ni gjorde? Nej, Rasmus har bara har sagt till oss, eller till Leo att du ska vara klar vid den tiden så vi hämtade honom vid fem tror jag. Mm. Och så kommer vi och mamma och vi så här liksom bara, ja men du ska med dig det här, det här och det här och så säger jag, har du gått på toaletten nu eller liksom så här. Han bara Aha, jag bara, vi ska åka en stund och så är bra du går på toa, liksom, för du kommer inte kunna göra det sen. Liksom, nej, så här, bara för att få honom att förstå att vi ska åka långt. Liksom. Uh -huh. Och eh, mamma körde hejvilt i det, bara för att han inte skulle liksom, känna igen uh -huh. sig. Mm. Och sen åkte vi till Albin och där så skulle vi släppa av han och Rasmus. För det resten av alla killar. Jag fick inte vara med den här gången. Nej. Ja, det stackars mig. Nej, oh, det <laughs> eh, och eh, där hade de väl en lite eller, typ, firande för honom då, för att han fyllt år. Mm. Jag vet inte, nej jag kan inte säga vad han har fått För att jag tror inte ens han vet det själv än. Va? Nej, men alltså den Rasmus har varit och hämtat grejen idag grej Han man beställt liksom så, här. Aha, ja, ja. så det gjorde jag då, som var bara hemma Kollade Mello med familjen Tyckte du att att uh, Ja, vann. alltså jag var så nöjd. Om min brorsa är ju på na nano, nano. Ja, men jag tyckte också att han skulle... Alltså, alltså min brorsa är ju då. som dålig förlorare. Ja. Eller det var så här, frågan är är han en dålig förlorare eller jag en dålig vinnare? Det var typ mer så. Ja, det är frågan. Mm. Sen igår så övning körde jag till Hjälsta med mamma. Vad oh, du övning övningkör? Du som inte tycker det är roligt alls. Nej, jag vet, men... Jag vill ha kökortet fortfarande. Ja, sant. Nej, sen är jag har inte gjort fick mer. sov på Rasmus som vanligt. Så ska ja. jag göra vi ja, sitter ihop. Ja, man kan tro det. <laughs> Härligt. Ja, På talkontrollen. Nu ringer han. Ja. Nu klickar vi onda. Ja. Ah, <laughs> oh, han vet ju om att vi sitter här. Jag vet. Han är oh. inte dum. Rasmus. Rasmus. Ja. Ja, ja. Hej. Nej, Men idag. Idag. Idag. <laughs> <laughs> idag så ska vi ta upp. Vi hade tänkt att ta upp före hur vi tänkte när vi valde linjen. Och mm. vilket gymnasium. Yes. Vad vi tycker om vårt gymnasium idag. Ja. Och vad vi ska göra efter gymnasiet. Mm. Ja, Nansan ska du berätta varför du... Varför kände du att du ville välja ekonomi på tekniskt? Och varför just tekniskt? Uh, jag har ju aldrig uh, tyckt om bäcken, så det var inget alternativ. <skratt> <skratt> <skratt> Nej, men det var, alltså jag... För det första, samhäll är ingenting för mig. Samhällskunskap är det värsta jag vet. Då är det så här, mm. vad fan ska jag läsa då? Nej, mm, men hur svår är det? Svår, ja. Men det är så här, då finns det ju ingenting för mig att läsa, så jag, det är väl lite så här, jag vill inte skolan <låder> jag just det, på riktigt. <går> jag skojar. Jag kan jag kan inte ens spela trummor Du vet ju på Nina's konsert. Jag, jag tog <går> tre noter på det där jävla pianot. <går> oh, och så vad var det för ljud? Dunder <går> dun. Fins dun, det. <dun>, <går> <går> och det så att verkligen hur det ligger Det var <går> skitläckligt. <går> I alla fall eh, så var jag så här, okej, okay, men ekonomi då? Ja, visst, det är en bra linje och det är typ blir introligt. Och sen vill jag ju läsa juridik Det var ju jag inställd från från början liksom på läsa. Mm. Sen var vi dock inne på att läsa des eller digital design och media på Viska Strand. Mm. Just det. Det var ju de två jag stod med. Men du och jag var ju på, eller vi var inte på Viska Strand, jag var inte på Viska <coughs> Strand. Nej, jag, jag var, var på Viska på, Strand. Tack, men jag det samman. Jag kom nu du och du bara, vi måste göra UF-företag tillsammans. Ja, det skulle allt. Ja, och så, bara, så jag men, tänkte faktiskt gå i ekonomi från början. Jag vet du ändrar ju nu sista till. Du ändrar när jag var sjuk också. Det var ju så fula. Det var så Nu var det inte här. Ja, alla det var frisar var mer <laughs> nere och syv Ja, jag tror jag fällor de som övertalade mig. Ja, så Du ska stet och så där tog chansen. Jag inte inte där och hade något att säga. Jag förstår. Jag Nej. Men jag, tänkte, jag, jag ville jag en vill gå bredlinje för det mesta, mm. men tänk på att jag inte visste vad jag ville göra. Ja, alla vet ehm linjer på teknisk högskolorföreningen. Ja precis, mm, de mera. Mm. Det är bra. Ja, jag vet att på att... nej nej nej jag tror inte. Ah, i... Nej nej nej Det var som låt vi <laughs> jag hade i skolan jag. Har... eller jag vet, Är det? Mm. Jag är inte säker. De har man ju inte koll på så. Nej. <laughs> ja. Hur ja. ja. tänkte du? Eh, alltså, jag vet faktiskt. Jag kommer inte typ inte ihåg jag tänkte. Alltså, jag tänkte från början att välja ekonomi. Som jag sa. Eller det stod mellan sitt musik då. Och ekonomin. Eh, men alltså jag vet inte riktigt. Jag, ty jag typ tänkte så här. Jag vill ha tre roliga år. Jag kan. Jag är inte tondöv. Jag kan <skratt> halvt sjunga. <skratt> och eh, jag testade och söker liksom. Och det bästa var ju att man fick 20 extra poäng. Liksom, för att få alltså, i sitt... Vad heter det? I sin, eh... Ansökan. Ja, precis. Mm. Så att, eh... Det visste Så... jag inte. Nej, men det, det får man. Mm. Det är skitbra. Så att jag sökte ju, jag tog första val i sted musik, andra val i sted dans och tredje ekonomi. Oj. Eh, och jag sökte ju, jag kom in på både dans, eller jag kom först in på dans faktiskt. Jaha. Eh, och blev som första reserv på musik. Mm. Eh, och, eh, och jag ville ju verkligen inte da gå dans Nej, det Jag klart. trodde också var att jag var så himla osäker på mig själv Så att jag visste att Flicia kom in på musik Och då ville jag gå med flisiga typ Ja, det är klart Att ha någon att, som man känner och gå med liksom Ja men precis, som jag hade Anton liksom första Ja, exakt Första, liksom, första dagarna, mm. det är skönt Precis, och sen ja, men då så, så kom jag, jag kommer exakt ihåg när jag fick reda på att jag kom in på musik mm. Det var när jag och mormor var i London Visst du, var i London den sommaren. Fan kul. Ja. ja, det, nej. Annars <trycklig> <tidspar. Förlåt. trycklig> det är bara en annan att Förlåt. Det Och då så satt vi. Jag kommer ihåg att mormor och jag åkte en sån här karusell. Det såna hästar du hästar som man åkte med om de var lite. Så li nej. Jo. Samtidigt som jag och mormor rider på dem. Och gud vad skett <trycklig> <trycklig> det här hände. Skitsamma när vi var åkte på karusellen. Samtidigt så ringer mamma. Och vi kan ju inte svara när vi liksom sitter där. Liksom. Och så går vi ner och eh, svarar i telefon. Eller ringer upp mamma helt enkelt. Mm. mamma bara. Ja vi har fått ett brev hem. Och jag bara. Ja, Och hon mamma. Mamma, du har kommit in på istället Och jag bara Ja, Du vet jag. Vilka blev det? Jag börjar gråta typ. Och jag bara, "Oh my god, det är liksom tillfället i mitt liv." Och jag använder oh så här. överhypade väl... hela 10 år med eh, vad det var det typ. va Ja. Ja, ja. ja in... alltså det roliga var att jag inte ens visste vilka <laughs> vilka ämnen eller du vet så här, jag visste typ ingenting om livet. Du visste bara att du skulle gå det. Jag tänkte bara fiffa fan var chill, bara sitta och sjunga hela tiden. <laughs> och hålla på mig med, med musik. Nej, men det sjukan säger det är ju mer äh, teoretiskt än praktiskt typ. Ja. Nej ja. men vänta lite nu. Vad är kvintcirkel? Alltså du ska kunna det så här helnot, halvnot, fjärdedelsnot, ja. och, och så vidare. Nej. Men eh, jag trivs i alla fall <laughs> för jag är det bästa klass. Ja, vad skönt. Ja är Också väldigt, väldigt bra klass. Mm. Det, vi, är, vi är typ. Kan vi vara 18 tjejer och typ 10 killar? Mm. Så killarna har inte så mycket att komma Ja, jag hade nog tyckt det var jobbigt att vara så många tjejer, tror jag. Alltså... Nej, nej. Det skulle jag inte. Nej, det tycker jag nog inte. För det känns som girls är så här. Ah. Mm, vad så. Det är inte så mycket drama. Det har väl varit en del. Men det får man ju räkna med. Om om tjej, med. Typ. Ja, ja. Eh. Men det är väl alltid typ drama i klasser, så det är så här. Ja. Det känns typ sådant. Mm. Nej, men en asko. Mm. Verkligen. Mm. Skönt. Man mm -hmm. hör jag verkligen att jag dricker så. Mm. Mm. Mm. Åh, så. Jag, jag har verkligen typ sett lock i halsen. Jag vill bara, <skratt> <skratt> vara ja. gång. Men ni eh, kommer ju vara med. Ja. Men det jobbar jag ju dock att eh, när vi dricker kolserier, jag kommer ju rapa skitmycket. Mm. <skratt> jag ber om ursäkt i så fall. Ja. Okej, okay, men vi går in på vad vi tycker om gymnasiet nu då. Mm. Uh, ja, vad tycker vi om vårt, er, vårt respektiva <laughs> gymnasium? Uh, jag. Alltså, jag tycker att föreningslivet är roligast på skolan mm -hmm, mm. än klassen när jag läser. Eller så här. Det är roligt när det händer lite grejer. Det här nu så grejer sig alltså grejer ofta Nej. för den delen dock. Men när det väl händer så är det för att kul. Mm. Uh, Men vad tycker du är roligast liksom, under året typ? Är det kvartation? är uh, det är mm. för fan vad kul var förra året Ja ah, jag hängde ju fan med, mer med er ja. än vad jag var på kvart Precis, mm. det är askul mm. fan vad roligt Och jag är ju en sån här, jag går ju all in för sånt Alltså med bygget mm. Ja ja Men om du startar någonting då slutar ju du verkligen där mm. Alltså jag vet inte om det var min klass eller om jag som byggde den. Jag vet inte. Ja, men det det är är var inte så de, fint de, i alla fall. ja de fick vara med på något hön. Okay. Och det var det hön som Nelly, inte blev bra. Av Nelly Imanuelsson. Ja, nej. Alltså, skolan vill säga så. Man har väl haft lite problem med typ lärare och sånt så här. Som vi haft under typ höstterminen med en lärare typ som slutade för typ tre veckor sedan. Mm. Så här. Men det har Jag tycker ändå det är bra det liksom lever ändå upp till en, en bra nivå. Och jag menar man kan inte räkna med, alltså alla skolor alla har ju problem med lärare och mm. kurser och sånt, det är ju aldrig någon som är liksom tipptopp. Nej, verkligen så. Nej. Vad tycker du är roligast? För du, du lade med förening också. Mm. Amorinerna. Kärleksföreningen. Amorin. Mm, jag kom här redan förra året någon gång. i eh, och... redan förra året? Mm. Jag tror det typ var nu i Ja, det var ju förra året så. Okay. Okay. Okay. Mm. <laughs> ja, Nej, <men laughs> det är Vad smart för då. Så ser alla, alla lurar över det. Nej, men jag, jag älskar Bäcking. Jag tycker det är en helt underbart skola. Alltså, mm. ja, man känner sig så himla trygg och man känner sig som man. Alltså, alla accepterar alla typ mm. Det är asjält. Och eh, jag älskar föreningslivet, som du säger. Alltså, det. Alltså, vi har ju torsdagsrast, som jag, jag vet inte om jag nämnde det förra avsnittet, men nej det var när jag flummade bort allt. Det var ju säkert. Tagning att <laughs> uh, men uh, vi har torsdagsrast och uh, uh, det har vi varje, klockan halv tio varje torsdag. Mm. Nu har det varit lite uppehåll för vi hade alltid det i SQR. Ja just det, det, där stora Central kapramöt, precis. Uh, och nu är det borta, men det håller på, det, vi tror vi ska få tillbaka det nu i maj eller... Din du att du sitter typ och pekar som att vi skulle, du skulle visa mig. <går> ja, men jag pratar ju inte med det händer. Vet. Man borde ha så här, en poddvideo. <går> ja, visst. nej men Videopodd. Videopodd. Det är lite gott. Då har vi sett så här och Man stol. hade inte velat se hur vi ser ut. <går> nej, vad <Gud>, kul. <nej. går> jag har fortsatt, förlåt. Det ja, är lögt. Vi är ju som vi är. Vi är som är, ja. Eh, nej, men vad sa jag? vi Jo, föreningslivet. Typ. Alltså, det är jättekul för vi varje torsdag då, så har vi ju så ju här. torsdags och... Eh, varje förening har olika Eller man bestämmer ju själv Vad man ska ha liksom. mm. Varje Är det bara föreningar som, som får hålla i det mm. Mm. Men vi har ju så jäkla många Föreningar på skolan mm. jag, vet, jag vet inte så många det är alltså, Jag kan bara de största typ. ja, Men det är såhär, sådana som alla vet om typ. Men alla har ju inte lokaler Det är ju Nej. det att bara de största har lokaler mm. Och eh, typ vi eh, Amorina och Shalom delar mm. Så det är många som delar lokaler. Jaha okej okay. Mm. Det? Ja, gjorde det det. Eh, så det är ju väldigt roligt. Och sen så, kultis. Den veckan är ju svinolig, va? Den kommer ju snart. säger vi Det är ju inte långt kvar. Det är inte det. Jag Synt. tror det var. Vem var det som sa det? Är typ, är det 41 dagar? Vad? Så lite? Ja, ja. Alltså, men det ja. måste ju stämma för att, liksom, Kortation är första maj. Mm, för att det är första veckan i april. Nu har jag det Första veckan i april. Det kan ju inte vara. Jo. Nej, det är det maj? Vänta. Kult, nej, kult är 42 dagar. Mm. Vad är de 42 dagar då? Vänta. Ja, jag <skrattar> 13 men det. mars är det då. Det kan vara så. Alltså... Nej men. Nu... Nej det går ju inte. Det, är... <skrattar> <skrattar> ja, jag... det är sista veckan i april. Ja men det stämmer. Sista vecka, ja sista veckan i april. sista veckan i april. För det är ju samma som med Monique Cotésen och vi har ju Cotésen första maj. Ja. Exakt. Cotésen är på en söndag ja vi börjar picka på en torsdag ah, på tal. nej men nu tycker jag vi smaragd. iväg <laughs> Förlåt. åh. Alltså, men nej det är lite skoj. men lite skoj. lite här. skoj så där. vad ska vi säga? Jo, men beckingen är oh, skola. ja men i sko, alltså så. Här, alltså dina kurser eller uh, vad är roligast? Uh, idrott. idrott, boldspor. Det har jag som. är det det roligaste? hm. Mm. <laughs> <laughs> ja, jag tycker det. alltså jag är så. Här, jag uh, vet inte om jag riktigt hade... Och jag tror inte jag hade valt musik idag. Maha, uh, okay. Men alltså det är en väldigt chill linje. typ. <kör> alltså, om, man vill, om man är väldigt intresserad av musik. Man lär sig väldigt mycket om musiken. Mm. Alltså, jag kunde ju ingenting om typ noter. Och det enda jag kunde var att jag vet att jag kan sjunga med min hals. Liksom. Mina stämpan funkar. <laughs> men, De låter uh, bra. Ja. Uh, men jag har ju lärt mig väldigt mycket hur, alltså, hur man kontrollerar rösten. Typ, och... Det hade jag behövt göra. Mm. Jag kan inte ropa Alla. utan att allting bara... <laughs> ja, inte jag <laughs> men, äh, ja Men jag valde ju då bollsport som juval. Och ja. äh, det är bland det roligaste som finns. Alltså jag älskar det. Kul. Och mm. det är ju idrotten typ. Ja. Men äh, sen, alltså musikhämnena är också också helt okej. Jag var ensamma när vi spelade liksom grupper typ. Mm. Och äh, det är ju kul. Äh, sen... Ja, alltså, musikproduktionen är sämst. Jaha. Sorry, Erik. Eh, men, alltså, det, den, är inte, den är väldigt roligt om man fattar. Men jag är trög, så att jag fattar inte. då kan ju bli lite svårt. Nej, men alltså, det är kul typ, att vi håller på med Logic och sånt. Det är så här ett program som man eh, gör musik i. Mm. För det som inte vet. Och, eh, ja... Det är, alltså det är roligt att man fattar som sagt. Men vad har vi mer? Alltså, jag har ingen matte längre, Jag har ingen natur. Mm. Uh, för, jag valde ju bort, för vi har bara matte i första året. Och uh, det valde jag bort. Mm -hmm. Mm -hmm. för så ja. att, alltså, jag, den lyckan när jag såg att jag hade 19 poäng man skulle ha 18 för godkänt, alltså jag du fick ju bättre än mig, jag fick ju fan 18 ja, jag, jag fick ju 18 nu, nu är jag det jag fuskar lite nu gjorde jag med mm. ja. <laughs> <laughs> det, <är> <laughs> ja, men det roliga var att det var så här, en tjej som jag hade gått på mellanstadiet som satt framför mig Nu vi Men det var, mm. hon satt framför mig och hon höll verkligen upp sitt prov alltså mitt, i an, mitt i ansiktet för mig det är klart man kollar ja, plus att jag vet att när vi gick liksom mellanstadiet då Hon var skitbra på matte mm. Men är det är roligt att hon blir inte godkänd Skämtar du med mig? Nej, och jag hade kollat oh, på hennes prov så hade jag liksom säkert gått alltså Trott vad jag själv trodde att svaret var så? Ja. Jag har säkert fått fler rätt oh, nej, men man tror ju alltid det var så här, man, satt, man sätter ju sig alltid efter, Jämtar om som är smarta Ja, alltså Man måste alltid tänka så här, hm, jag måste vara tidig in till I kön, liksom in till rummet ja. För att säga som så, så man har möjligheten liksom. ja. att välja Ja så, det, åh, så jävla lycklig va? Ja. Så vad var det vi snackade om innan? Vi pratade om gymnasieskola och du sa musikproduktion. Ja. Att jag ja men då. Okej, okay, klassen lite då. Jag kan inte önska mig en bättre klass. Alltså det är den bästa klassen någonsin. Och mm. jag älskar den. Alltså man kan, det är inget skämt alls. Och man kan verkligen säga man kan gå till vem som helst och det är inte ens jobbigt. Det är vad så härligt. jäkla skönt. Ja men kan du stå framför alla och hålla en... Mm. Nej, men jag tycker det fortfarande det är jobbigt. Jag, tycker det. jag tänkte mig att det, det, borde ju saken lättare. Ja, precis, det borde bli en enklare och lättare. Mm. Om man jämför med mig i skönhållningen. <laughs> ja, vår klass var ju lite, vissa var ju lite kaos va? <coughs> Fast vi var ju ändå ja. en av de bästa, eller bättre klasserna. Jämfört med mm, oh. C. Oh, ja, alltså vi var ju typ bästa möjliga klasserna. Fast egentligen. kommer de alla lärare att D-klassen är bäst. och mm. ni är så underbar. Och sen nian. Bara, vi vet inte riktigt vad som händer, men ni blir, börjar bli stökiga. Vi bara, vad fan? Allt är tiden alltså, ja Allt är upp titeln, sen nion spår. Ja. Nej men, skolan generellt svim bra. Mm. Min fadder är ju gymnasiechef. Så jag får ju allt som jag... Jag skojar, herregud. Tänk oj, om så. Oj, oj ja så. Alltså jag får ju så bra betyg, jag kan bara gå och fjäska. Eller hur? ska bara säga att du herregud. vill ha det betyget, så är det Nej, inte direkt va? Ja, jaha. Nej, jag är ju faktiskt med i två föreningar på skolan. Tiff och TAF. Är du med i två? Jag, jag, två. jag vet bara att du är med i fotoföreningen. Ja, men fotoföreningen är med i TAF. Mm. Um, det har ju varit som jag började. Gymnasiet. Sen gick har du hem. det? Var ja. det så tidigt du sagt det? Yes. Det var mm. så jag bara, hm, där, mm. där ska jag vara med. Så men du har så... ju hemma det, eller vad du ser? Ja, sen så sökte jag till Tiff i höstas. Mm. Idrottsföreningen då. just med. det, gud, det hade jag glömt bort. Mm. Du vet bara att Maria var där typ. Ja, nej men det var typ så här de sökte Massa folk och det var bara hm, Varför mm. Typ Så ja, nej det faktiskt så kul Och det var jävligt roligt att vara med Jag får sluta svära Det var väldigt ja, det roligt också. att vara med Och göra alltså, såhär med teckningsvis i bäcken Det var skitkul Ja, så jag ja nu vi kommer in på vinsten. Mm. Jag Spyr lite i min mun, jag Jäkla eh. Jäklar, vad, alltså, vad sur du var då och bara, fan, jag var coach, hur arg tror du inte jag kan vara? Du har tränat flera månader. Medan ni bara, Är vi har de har typ tränat tre gånger. Vi bara, fan äh. Ja, Alltså det var ju, jag tror typ att. Jag tror ni fuskar på pusslet. Nej. <laughs> jo. Det var en beckinit och en eh, teknist som gick och köpte det. De åkte till Ekohallen och Ekohallen. Var det rätt. samma? Det var Pusenet. samma. Och de, var, vi var ju öppna. Vi tog ju bort plastet. Alla stod där bara här är bitarna. Liksom de är helt oöppnade. Det är så här oöppnade båda två så det var. Ja, men inget jag tror det var jag menar vi måste ju ha någonting att skilja på. Alltså vi har vunnit ja, tidigare idag. Ja, ja, men ni ni var helt eh, vi var ju roffs. Sämre på att köra berg. Eh, ja, men vänta lite nu. Tekniskt man måste la varje helg eller? Nej. Eh, jo, det är ju vadar vi det där. Så det är klart ni vill det på det. Oi, Wait a minute! What is it? Wait a now. Switch into another file while recording will... What? No. Det var inget. Jag, jag rädde upp det. Okay. Jag råkade trycka på en knapp. Jag trodde att allting skulle raderas. Och jag oh. tänkte, När, jag har inte startat podden. Jag bara, det var då fasen då? <laughs> Så, nej, vi pratade i 25 minuter nästan. Nej. Jo då. vi är bara sparat iväg på det här avsnittet. Vi... Men det är ju skönt. Jag älskar att lyssna på sånt här. Du vet, man bara, mm. bara glider med? Vad? Va? Alltså, jag kan inte prata ibland. Min mun <laughs> <laughs> funkar inte med bokstäverna, va? Mm. Men beckning var då. Mm. Det var väldigt roligt. Det var riktigt roligt. Mm. Det var roligt. Alltså det var så här, ja, alltså den känslan när man går in där. Eller när man springer in på plan. Och när tände ljuset från båset var där, det uppe. Du du där. Ja, oj, oj, oj. Det var jag. och... dig. Jag tar... Axel, nej, jag inte heller heller Jag kommer inte på heller heller heller heller någon som är med i föreningen. Jag har kommit på vem hon heter. Kul. Mm, kul. Om man inte vet vad personen man inte vet Nej, jag är så jävla på namn och jag har insett. Jag, jag blir bara så här, men nu har jag grym på namn och sånt. Men inte mm. längre. Ja, men det är ju alltid så här typ när man hälsar. Man bara, hej Moa. Och så bladar bla, bla, bla. man bara, och så här, typ två sekunder efter, bara, vad fan hette personen. Ja, alltså det är vet Och man kan ju inte bara säga ursäkta, men vad var det du hette du egentligen? <laughs> Nej, oh, jag måste berätta, det var så kul. Vi var... Jag är hos min kompis Klara. Mm. Eh, och typ fäster lite bara. Och sen på kvällen var vi några stycken kvar. Och så har jag hälsat på en kille under kvällen som heter Adam. Mm. Ja, nu säger jag att han är Adam. Och han liksom bara liksom... Sen bara, men det är kul att man är så här. Än några få får lära känna en massa nytt folk. Som dig, Nathalie. Och vet ja. Men menar men, du tjejen där borta? <laughs> alltså, <laughs> bara, alla börjar skratta. han fattar ju inte jag bara Nelly, men, men gud, vad hemskt. Alltså, ja. det här är värst. Han trodde verkligen att Natalie, hette Nathalie. Nej, men, du fast du ser rassad ut över Natalie. Nej, jo, det gjorde du. Mm -hmm. <laughs> <Nej>. <laughs> Inget illa mot heter jag är som heter Natalie då, men. <laughs> Nej, men jag ser inte som någon Natalie. Nej. Jo, det gör du. Nej. <laughs> jo, jag tänker jag men det är bara för dig en... Det är så... nej, um. nej. Nej. <laughs> alltså hjälp, jag måste jävlas skattmär. Ja. Oh. Jaha. Nej, det har du något mer du vill bara liksom tillägga med backing. Sök till backing, sök till backing. Punkt <laughs> Länge leve teknisk. Du är bäst. Okej, Ska vi, vad vill du göra efter gymnasiet? Har du någon eh, plan eller så här drömmar och mål um. i livet? Jag är typ klar med vad jag vill göra. Jag, här, jag är klar, jag vet inte. Jag har redan jobb. Jag har det. <laughs> ja, det har jag också för den delen. Så jag kan ju börja jobba på alla när jag vill. Typ. Uh. Så det går där med en vagn så här? I mm, uh, gångerna, då? alla 32 gånger. Jag går en mil varje dag om jag liksom jobbar fulltid. Ja, då kan du inte... Du kan inte säga att jag inte tränar i alla fall. Nej. Alltså skulle min pappa säga så. Skriva, Nej, jag måste du det här på. Du. Jag har gått en mil på jobbet eller, så, hur mycket har du gått? Ja. fram och då, tillbaka till köket. <laughs> <Du är det. laughs> Nej, det är han är bil liksom det är han lyfter det är foten liksom, på gasen och bromsen liksom. Mm. Det är skillnad. Ja. Ja, eller hur? Nej, men vad jag vill göra är väl jag har ju tänkt att åka till Australien. Jag vet, jag blir så ledsen i hjärtat. Nej, men du får inte bli. Jo. Nej, jag kommer om jag. bort ett år. Ja. Eh, oh, det hade kunnat vara varit tre år. Ja, men ett år i fall ja. Nej, men i sådana fall så har jag tänkt åka till Australien och läsa till fotograf. jag har tagit studenten. Men det är sjukt att man får en sån utbildning på ett år bara? Jag vet, det är jättesjukt. Det blir så jag bara, det kan inte vara seriöst. Finns det andra utbildningar där som man kan åka? Ja, göra? du kan bli PR. Eller jobba jag, inom PR. PR? Um. Nej, det är bara, jag vet inte helt så. Ja, Klara är så här hon bara, det vill hon läsa. Det är typ därför jag vet att det finns. Uh -huh, um. uh -huh. Mycket typ film- Produktion och sånt också Det är typ en Designskola skulle man säga Cash Design School heter den För Aha. ni som vill veta mm. eh, Och då läser jag ett år bor där borta eh, Både studerar och eh, Jobbar mm. Och sen är jag utbildad fotograf efter det du ser really nice. Mm. Hur mycket kostar du att liksom åka dit så? <clears throat> ja, det, det är ju det va? <laughs> Nej, jag, jag vet kommer ju själv få ta ett äh, grisar, så för mig. Jag kommer behöva ta ett stort CSN lån. Men det som är så skönt att man tänker på att jag bara liksom ska vara ett år så behöver jag inte ta lika mycket. Men mm. jag skulle kasta på 140 Skönt Skämtar du det eller? Oj, oh, det är jätteviktigt pengar. Ja, oh, där då verkligen. Och då har vi inte räknat med här försäkringar och sånt där. Eh, eller får du bo Nej, boendet är inte inräknat då. Nej, då blir det ju upp på 200 kanske. Mm, det, ja men med grejen är typ så här, men på att jag kommer få jobba där samtidigt mm. så kommer jag kunna ja, ju kunna köpa pengar för veckan. Ja. För jag får jobba 20 timmar i veckan tror jag. Fan där. Hur mycket det jobbar man i vanliga fall i veckan? 40 timmar. Aha. Oj, jag tänkte bara jäkla vad mycket 20. År. 20 år, det är bara skitmycket. Då ja, kommer jag med mina åtta i på en månad. Ja. Du har jag tur får jag fyra i månaden. Om ens ja, det. Det är så jäkligt. Det är så beroende på vad som finns att göra på Men vad vill du göra eh, Jag, Jag har jäkligt många drömmar. Eller dröm, Alltså jag vill göra väldigt mycket. Innan jag dör. Nej men innan jag <laughs> skaffar familj typ. Alltså mm -hmm. jag vill ju som du vet bli make-up-artist. Mm -hmm. För att, vadå? Mm. Det vet jag. Mm. Ja. Mm. Nej, du är också så sån som sig på att jag säger mm. Mm. Mamma och pappa bara, vadå? Mm. Typ säger jag, jag bara, mm. Jätteosäkert. Ja, Men make-up-artist vill jag bli. Ja, uh, ah, ska jag se om den framöver inte? Ah! Mm. Ah. Uh, och det, den utbildning som jag vill gå innehåller då att man kan... Uh, man, utbildar, man utbildar sig till liksom makeup artist i... Uh, Alltså fest, festsminkningar, sminkningar, Teatersminkning fransförlängning, ögonbryn Hår tror jag till och med mm -hmm. eh, Och typ sprayten tror jag också Vad gör man henne? Det finns i Göteborg, Malmö och Stockholm tror jag ah, ja. Eh, det var att ändå var i Sverige Det tror nej. jag inte Men tänk på allt vad det nu var <laughs> <laughs> Exakt. Och det kostar typ 90 000 tror jag. Oj. Mm. Men det är ändå Alltså det är jäkla lyckan då. Mm. Och jag menar det är ju lättare att få jobb i fotograf en att få som make tror jag. Jo, det är klart. Eh, så att, alltså, jag har ju velat bli min up artist sen jag gick ur nian. Mm. Alltså, jag, eller, jag har ju alltid gillat att sminka typ, och hålla på med smink och sånt, ändå sedan så jag var liten. Liksom. Mm. Men när jag skulle välja gymnasiemamma de, de ville ju kanske inte att jag skulle välja det för de tänkte att det kanske är bara en, en engångsgrej. Liksom. Mm, som du fått för dig. Typ. Precis. Men nu har ju du hållit i några år. Så de bara, vi stöttar dig, Ma. du vi lovar. Du kan få gå den där utbildningen. Men jag kommer ju antagligen för att betala en väldigt stor summa själv. Men ta ett lån då? Jo, eller ska du jobba i Kappen? Eller jobba upp pengarna? Jag Ja, ska jobba på Donken och få upp de pengarna. Ja. inte ja. <laughs> <laughs> På ett och ett halvt år. Mm. Nej, men jag får säkert ta lån typ. Men... Ja. Jag vet inte riktigt. Jag tror jag ska ta efter gymnasiet, direkt efteråt. Direkt, direkt. Mm. Så jag börjar Alltså, direkt efter gymnasiet så vill jag ha ett års uppehåll. Ah, okay. Så jag typ att jag Jag kommer ju antagligen jobba på, om inte jag har fått något annat jobb, McDonald's. Mm. Eh, och då får jag ihop lite pengar liksom där. Mm. Eh, men sen så vill jag bli liksom rese vid, reseledare. Mm. Just det. Mm. Du vill jag bli. Du är så alltså här brett. Liksom med i ja. reseledare Ja, men polista då. Jag vill ah. bli på, alltså det är så här va. va? Uh, men uh, ja så det jag vill bli och jag vill ändå bli jag vill åka till Åre och jobba som uh, typ uh, alltså jag vill sångare. Ja, uh, mm. typ. Alltså jag vill, det är ju så kul för att jag vill göra allt som min pappa gjort i princip. Mm. Uh, ja, men alltså pappa liksom så här, han jobbar i Åre som jag tror jag vet inte om jag jobbar som bartender eller någonting och liksom på, på kvällarna jobbar han bartender, jag tror det var det. Och på dagen då han skidor. Alltså det är såhär mm, så Skittroligt ja. Och sen har pappa även jobbat som resledare Han har Vad har han, han Pappas dröm är ju att bli polis Alltså det är så här, mm -hmm. vad, vad händer Samma hjärna liksom eh, Nej men det vill jag nu göra men och jobba så här du vet som Lolo och Bernie inte som de här figurerna vill jag inte jobba. Jag tänker inte precis på dem. <laughs> bara bara, nej men du vet så här, de här personerna som går runt och tar du vet här, tar bad. Oj oj, oj Ta hand om barn. Ta hand om barn. Du vet ja. Sitt rita och så. Bamsklubben typ. Ja. Mm, men nej, vi, det är som lite jobbigt va att eh, man måste ju kunna bra engelska. Och Hello my name is små <laughs> I like eh, to travel. <laughs> Men, och sen vet jag även för att äh, min kompis äh, eller ja, Flicia, äh, du vet väl. Hon äh, hennes syster reste äh, till det sagt det som reselärare ja. och då skulle hon göra sin intervju på antingen vara engelska eller så var det typ så spanska något. Jag vet att min pappa han skulle säkert så Han var mm. tvungen att göra på tyska. Pappa bara, jag ordar som tusan. Han bara jag visste inte ens vad jag sa han bara man ska bara ha självförtroende så funkade det typ. Jaha. Mm. Uh, men uh, självförtroendet måste jag ju öka lite till va Innan jag kan vara så säker Nej, De får inte till på den här podden då För vi drog ju vårt spanska snack om att vi var så jävla dåliga förra veckan Ja, uh, Aj, det är kanske inte jättebra Framtidens mål va Nej uh. uh. Jag hörde det, det du 2017 Så sa du att du inte kunde Ja. Uh. Och det fuskar ju på alla prov Ups, Ups. <laughs> uh. ja. men, Typ det Alltså jag vet inte men Jag vet inte om jag kommer ändra mig Hur länge tiden går liksom Nej. Men det är nog så som det ser ut nu tror jag. Och sen polisdrömmen. Men hur kommer sätter du på att bli alltså polis? Jag vet inte. Alltså jag tycker det verkar coolt. Mm. Så här bara stuppa för sig själv och öh ingen mocka med mig. Och så ska vi sitta på en häst också då eller? Nej, det vill jag då var lite halt. Mm, polis. Men det är ju så sjukt för jag har ju verkligen gått från prinsessa till icke prinsessa. Vad säger så? Mm. eller så här, jag rider och till konståkning Alltså, det var mina favoritsaker. Liksom, nu spelar jag fotboll. Okay, oh, ja, det var alltså så skillnad. Men alltså, fast ändå isprinsessa. Alltså, mm, som... Ja, vi fattar. Mm. Så att... Men alltså jag, jag, jag väljer väl mycket. När jag var liten till exempel. Då ville jag bli sjukvästare. Och såg du vill bli? <laughs> sjukvästare. Va? Vad är det? <laughs> ja, mamma och de säger att de tror att det var veterinär och sjuksköterska. En blandning där eller någonting. Jättekonstigt, jag sa sjukskötare <laughs> uh, Ja, så det vill jag bli uh, Men jag har, jag har alltid gillat djur typ. Alltså jag är ju typ velat bli Men vill du där. jobba med det? Inte längre, men <laughs> jag har velat bli Alltså jag hade velat typ jobba med det innan uh. Jag har haft så himla mycket tankar Du pratar bara om din fotografering, jag pratar om hela mitt liv här va du får du då lite mer <laughs> <laughs> Nej men jag har ju bara Det är typ bara det jag känt Eller ett tag var jag inne på att jag ska bli politiker Va? Ja, men alltså, det var Jag någonting. vet inte. Du är ju då argumenterar och du håller ja. verkligen för din, eh, ja. sak och mm. Jag vill bara säga att jag, alla som vill argumentera med den hon kommer aldrig ge sig. Du, jo, alltså. Va? Jo, det finns ju en person då, va? Då? Det är ju Rasmus då. Mm. Han är enda som kan liksom få mig tyst liksom, när det gäller sådana grejer. Oj, oj, oj. Då har man fan lyckats. Då har man lyckats. Mm. Ja. Nej, men jag tror att jag hade väl någon fling där på det. Att jag väldigt mycket politiker och eller typ jurist. Något sånt. Jag kan verkligen ingenting om politik. Det är så här på varenda intervju på skolan typ. Vart står du? Jag bara. Eh, Mitten. Här. Där är jag ingen aning. Nej. Jag kan ingenting. Ja, du, du, du kan säga om du är vänster eller höger? Nej. Jag vet inte det Nej, men jag själv blå och röd, eller vad? Eller något? Ja. ja. Mm. Vi behöver inte snacka politik, behöver inte göra. Nej, men det var så här. Det, det hade jag nog lite en fling på ett tag att jag ville jobba i dem. Men, eh, ja. Sen har väl fotograferingen tagit över mer. Och, ja. Men du har ju till och med provat som fotograf Ja, jag har ju gjort lite allt möjligt. Mm. Jag vet att jag kommer hälsa hälsade på dig. När du jobbade, när, var här nere. Mm, det är ju bara rätt över gatan på Torins. Ja. Gud. De finns ju inte längre. Jag tror inte Gör de inte? Nej, de har flyttat till en annan. ja jag tror de har gått konkurs. Typ eller någonting. Nej, de har gått ihop på ett annat foto. gris i ja. där uppe på gatan. Ja. ja, men jag håller ju faktiskt typ på med min dröm just nu. Eller så alltså, jag sminkar ju väldigt många. Mm. Eh, jag har redan en bokning till balen. Nu. Så kul. Mm. Väldigt nervös. Mm. För jag bara, filar. om jag failar. Oh my God. Eh, nej men alltså, det är också det att det är som jag menar typ dig och Maria vet jag inte hur många gånger jag smickat speciellt Maria. <laughs> alltså. ja, det enda du får göra på mig är typ likgär liksom... ögonskuggan typ och ja. nej bronzer. Ja, bronzer. Det finns ja. inget som liksom bra bronzer som du gör. Jag förstår inte riktigt vad jag gör. Har nej, magiska jag fingrar eller något? för att ja. jag bara får med så och du bara så fint jag bara. Mm. Uh, okej. Okay. Ja men det är ju skitkul ändå, att man har magiska fingrar som gör sånt okay. Man bara väl Nej. <laughs> Men det är skitkul, verkligen. Så mm. att, eh, om ni vill boka så uh, ring mig. Jag ska ringa mig. Jag vill pengar. Nej, men också det att typ att ha betalt. Alltså, mm. jag menar, jag använder ändå mitt smink. Så det är så här. Så du säger att du ska börja ta betalt nu för att lägga det på mig. <laughs> men det är ju att du vet. Alltså, typ, jag tror inte det är så här för mina närmaste jag tror jag inte att jag ska börja betala. Betal, liksom. För jag använder ju, alltså, ni använder ju använder era smink också. Mm. Så det är så här. Men de som jag inte känner helt. Eh, som jag är bekant med typ. det. Alltså, det beror ju på liksom, om jag använder jättemycket med så vill jag ju gärna eh, ta betalt liksom och köpa nytt. Typ. Mm, det är klart, det först ja. jag. Så vi får väl se hur det blir. Men det är väldigt, väldigt roligt jag älskar. Det. Mm. Och jag är ju redan, jag har Maria nästa år när vi går ballen. Eh, men du skulle gå den på. Nej, den vi går inte samtidigt, du är. Jag. Nej, men det, så du ska inte gå med i Jo, fuck. Och nej. nej, nu skämtar du. Alltså, Maria kommer döda mig nu. Förlåt, Maria. Mm. Men det är ju ett år kvar. Hon är inte lösare. Vi har berättat typ ett år. När hon hörde här, hon kommer. Äh, mm. Ja. Men vi får. Jag tror att du går med i i alla fall. Det är också det. Alltså, ska du, du. Alltså. Ja, alltså, jag vet inte om jag. Ska. Det är så mycket snack om om man ska gå med pojkvän eller inte. Mm. Alltså... Ja, jag har varit, till en början var jag så här bara. nej, varför ska jag gå med Rasmus? typ? Mm. Men nu är jag bara. det är klart att jag ska gå med Rasmus. Liksom. Ah. Jag har verkligen ändrats där. Först var jag så bara. Du har För jag vet att du inte... Ah, så... Nej, det var så jag, bara, jag vill gå med Anton. Mm. Liksom så här. Mm. Men sen eftersom bara, men det är jättekonstigt om jag inte skulle gå med Rasmus. Och så här bara ja, börjar man tänka här. efter, man bara, men det är klart att jag ska gå med honom. Liksom. Ja. Men, alltså, men alltså samtidigt är det så här För alla bara, ja men tänker ni börjar bråka Ja man kan inte tänka så nej, Varför ska man, ska man alltid tänka så då? Nej Det kanske går dåligt, där vi ska inte göra det Nej nej men det går inte men, Så att jag och Erik har sagt så här än fast vi inte är tillsammans kanske Så ska mm. vi gå med varandra ändå Om inte det är kaos alltså, All är Det får ju inte ha hänt någonting som liksom bara Nej men inte vi snackar med varandra Det har ju väldigt, väldigt sjukt. Men ja, det är så kul för typ Felicia hon bestämde ju ettan. Liksom. Mm. Alltså skulle, jag tror hon och Hugo ska gå. Jag vet inte riktigt. Kul. Men, eh, och hon liksom bara, mår du måste bestämma nu. Jag bara, med faller för fasen. Det är ju tre år kvar. Ja, klar. det hinner hända nu, ganska mycket. Vet, jag fick lite hjärtklappningar bara, men nu är det ju alla tagna. Du vet Jaha. Mm. <laughs> men eh, ja, så valde jag, att, eller jag Erik tänkte gå och ta det. Mm. Men Erik säger att han tycker inte det är så stor grej. Välkommen valen. Va? För mig, alltså det är så stort Ja men jag, jag tror det är så som är... alla Så Såhär fixa håret och ja, men, och kranjär Man ser ut som en liten prinsessa Ja, verkligen Ja, det är typ det och bröllop mm. men... På tal om bröllop, jag har fått frågan om man kanske får fotografera Ett bröllop i wow. september mm -hmm. Parado eller? Jag kommer ta mellan 1 och 5 upp till 2 000 Oj, oj, oj Ja men det är en hel dag, jag är ju med från Gud, gud vad kul att vara liksom, med på bröllop Mm, dop och bröllopsfest har jag fotat sen innan. Vad just det? Eh, men det ska bli kul att prova något nytt. Eller jag ser om det ens blir jag. Det stod mellan mig och några andra som skulle av sig snart. Tror jag. Men gud var roligt. Mm. Jättekul för det, Det har varit skitnäs. Och det är så här. Jag måste ju börja någonstans. Ja, men absolut. Mm -hmm. Och jag börjar med mina sm små sminkningar, och du börjar med små fotograferingar. Ja, eller hur? jag har du. Men. vad ligger tiden på? ligger på 42. Vi pratar på du och jag. Nej men det, det känns så här typ i första kvarten jag bara fan vad säkert igår. Du vet så här, va? Ja, men du vet och Känner sen nu bara. tjuff. Ja men tiden går måste himla fort. Ja. Vi har ändå fått sagt det som vi tänkte, mm, det är lite flummigt avsikt men Vad tycker du? Jag gillar sådana. Jag gillar för då verkligen visar man, ja ah, så här är personerna. Ja precis så är är de liksom. Men I agree. Mm. Fatt kul. Jätteroligt att vi så en himla fin respons ja, alla. Verkligen. Vi blir så glada. Ja, kul. Ja. Så att eh, fortsätt gärna. Ja, vi blir jättekul alltså vi jätte, jätteglada. och eh, vi, kommer ju, vi blir ju verkligen taggade på att eh, fortsätta spela in. Verkligen. Mm, så är det är så kul. Så att, ska vi avrunda här? Tycker du det? Eller har vi något mer? Har du någonting på hjärtat? Uh, nej. <laughs> men jag äh, nej. Jag ska jag Nej. Nej. Men jag har väls inte så här Nej, nej. Jag... jag tycker det är lite jobbigt för att inte ha För jag bara, jag du har satt så här i tis, eller onsdags eller bara, nej men nu är du nästan en vecka kvar innan vi spelar in igen. Jag, vet. jag bara, jag vill spela in varje dag. Ja, men det var så här bara, <laughs> ska, vi, ska vi träffas imorgon? Spelar ja, mig. men det är jättekul verkligen. Ja, så det, jag hoppas verkligen det hänger kvar nu, för det kommer roliga avsnitt framöver. Mm -hmm. <laughs> Jäklar, ja. Mm. Men vi får väl säga hejro för den här gården. Puss och kram skumbadan det hej